بسم الله الرحمن الرحيم باب في الرجم كلچ پاره شو د دوه قسمونو د حدودنا چې حد ترقي کبرا او چې خلق ورته کوي کوي دا قانون سزا دي کړشو او دویم حد ترقي صغرا چې غلا ورته خلق نو اوثي پتريو قسم حد باندې شروف لا چې حد بناله حد زینه دو قسمه ده یو جل ده جا وحل دی. او دوی مره جمده جا اغا پکانو باندی وشتل میا هم تور سره و ساده خلق دیسی وی جرس رئس شادی نو او زنان شادی شدنو او داغی سزا چی دین کوړی دی. او کچر تا سوک شادی شدو او داغی سزا بیار جمده ندې خبرې تفصیل لاسه ده چې کچرتا دوانا غیر شادي شود او دوانو د پاره جين دي او که دوانا شادي شود او دوانو د پاره رجم دي او که یو شادي شود او بل غیر شادي شود مدا شادي شود لپاره رجم او د غیر شادي شود لپاره جين دایو خبره خوداشا دیشو دا یا ربی کسیب و غیر لفظ جرازی دا د دا تصمیه دا کل لفظ ایسم دا جوز سر رجم کده نو دا غی دا پار احسان شکت پسواد سر چی او مزنیت دوانا محسنین وی کده احسان دا پارس شرائطی کتابو نو ذکر کرلی علامه اینیتی دې فکر کړلې چې دموږ پنځه باندې شروط احسان پر جمع یو دي رجم زکه ري چې یو شروط احسان فقظ کوي څوک په یو محسن محسن باندې مؤثن باندې تعمت ولګي نه غیر یو رجم نه پار یو شرط حريه نقزانی او مزنیه دا حرنی عبد او عمین وقعوبان دی رجم نشتی نغد جمهور ومسلق علمت بازی اهلی زواهر وی جدا شرق نشتی بلکی فدیکی ری حر او عبد برابر دی دویم شرق اقل نو قلی ونبانی نشتی حق حق جهلیکم الله <سؤال> واستحبالكم په لویونینې دریم بلوغ دې نه پماشوم نشم تعذير ماذير وې خدای دا غپې نشته راځه خصلورم اسلام په کافر نشم خدا مسلک زموندې امامي شافي او غیر اسلام نه دې چې نبي عليه السلام باندې و مرجم قائم کړو نو <تصفيق> <ای> جواب مون کوو چې حکم د توراتو او قران کریم حکم او وخت نه راغلی بنځم شرط ودی دا چې انسان ودی کړی او جمه یې کړی نو دا ټوري خبري شو دی چې مان نه شو غم شرط دا غوته پاره ودی پدې ده او که شرط دې سړي وي دي پنيکاي په سيتګړي نو پغيزم دينه مرسي کوي او وم شرطه کوند دې ځاون مرسته نه په حالت دخول کې پنيکاي صحیح صاح ده دي تفصيل ځنه او کاو کړه د وينځي سره او د تغي وينځي نمثال جناوش <سؤال> دا وین ځان آزاد شو خو به دې تر اجازه د امام ایمان ذکر دې آزادینه پس او ځیناده دینه واقع شو نو اغه مخکنی نه کچې کوم او نو اغه چې دې دې شو دغه حالت د احسان کینه ذکر دی او کله حره نو وينځو پاریز ردان محسنه دی او پاک کې جیما او او داغ نه روسته دی اد شو بیا و کور د زینا اووشه نو پهغ زړه وې سره مسی نهح دا شرای د پا دا زیین چې کم دا دا یو ډر غټه پهشه نې سزاه هم چې دینو لره سخته ده او چې کمه داسې خلک دي چ هغه پ خپللیګین باې مضبوط ولاړي. او چه خلق نئی نواقی چه غلی زنا رب بده گرد او طول <سؤال> و عدیانو کیوازی اسلام نا ایده اللہ بندیانو په دی مذبون و پا دینو کی دا دا اندوانو مذب چیده انداریسید دیر بیکار مذب خلقش مکرد لیکن دا خلقم زنا بده گرد او چه کما زنانه یسو زناو کی خلق د نصر زور او دیره فساد تل فرض رن دیو جنا شریف کی دلی سزاګانی سختي او چون کی سزا سخت ده د غیر پاره اثبات ثبوت همثبوت ده مې کتاب سر د دې چې دې حضورې ک مقصد ام دای چې خلک جرمرونه پا شاش او کمره د دې کې د دې روک سوی الله د عبد الله بن عباسه روایت انتقال آانېکرم سری سا ک د یتې چېلاتتیې نفاش د معنی سا کوم پهسیې باتته منکوم پهین شاو په همسی په پیل <سؤال> بوت ته په دوت جل لونه سبيله مندی کې د دنا نو زی کرو شو هغې نه پس بیا د سړو د زنانو نو ذکر زی ککر شو د سره جلول با دمرې د رجل زی کې د م نه پس کړی می د دواړه جمکه زیکر د جل زی بیان کي. وي ولذانيات يان منكم فاعذوهما ان تابا واصلح فارجعوهما فارحلوا دعونا لیکن لكن دل دلتږي سزا د ذکر نه را سيد د خیر باندې او یا ایزاده نو دیو جن دیو چ منصوصه دا آیت نه جلد ازانيت وزانيب لكل عالم منهم اتى جلد جناكار ثلوخذ وصل کوړي والے کي خالي د نورو د د نبی عليه السلام حاصل کې زمونه حاصل کې زمان الله پاک د پرلار غرزه ولي دا اصیبو بے سیبے جلدو میں اتنا میلاوی دل دا محسن د محسن سرا وحل دا سلو کورو دیو ورمین بالحجار وشتل پکارن او بکر چدے بکر سے جلدو میں آسل کوری دی ونفی سنت او شرل کال دی دایا مسلی دی حدیث کرالی یو څړې مستحق درجه مش نو هغه ب پجل باندې کوړو مون کېږي اوولن حسبه په کانو وشي کې او کنهسب داغه د پر حد کاني شي یو بهورو مستکم داده چې داغه پر حکم صرف د کانو استل دي او دا وحل کوړو باندې تب کنيشت پتر قد حد سره الودک تا زیرن سودا دیو کی یا خطا ان والی والے یو به پټولې چې دا شادي شوده دي غره ته یو اقارش نه به خبره حضرتي غیر شادی شوده چې غیر شادي شريته ميلو شي وصل کوړي دې کې ته پاپ خدای دې قال دا په حد کې داخل یو کړي داخل نو ده ایموسله سو پنی ز داخله امام سي پني داخله سياستان کوليش او تعذيرن کوليش او حد کي داخله دي قرآن کي ريزي كرنيش تا خبر واحد کي زيارت په خبر واحد باندې په كتاب الله تر جايز نه مسئله تاسو سره سريلا اقريو جنب كده بل من تراش نو اځي ويا په سات خور محمد محمد او الله او الله او الله او الله او الله او الله او الله او نو نوو پاغسکی چی نزلسو پنی بیسلام آیت درجم اغمونگ لستلیو اغمونگ یاد کلیو نبی علی اسلام رجم کلی دا پس مونګم کلی دا چنانچی دانی سنت والجماعت پنیز باندی رجم چی دے دا بلکول مشروع دے او باقی دے ندین اینکار کئی خوارج بازی او درسی مغاربہ اريد انكار دي دا بقايا د اخوار او ردي وجوده د قرآن کې د ذکر نو عمر رضي الله <سؤال> تنهم دا خبره مخصوص کړی و نو وي اني خشيت زيرين کو دشي په خلق زمانه وي وينكي چې موږ نو مو آيت درجه په کتاب د الله کې نو وګمرا شي په حضور دي په رزي چلا فق اعظم د ذکر دي را فرجمو لازم دیا اللہ من پاچھا چې چی زناو کی من الرجل والنیسا لنا رینو زنا نو نزا کا انا چې چه کلا محسین وی میداجی ثابتی نو په بانی ثابتی گی زا قامت البینا کلا ج گواہانو دری گی سلور او کان حمل یا حمل وی یا اعتراب اقرار وی و بیناو چی ثابت شی او په اقرار دې یو څه لیکن په عمل باندې ثابتي کنه ثابتي جمهور ویج پرې نه ثابتي الحوت بازي علماء فريق اهل نک عمر می خطاب ته منسوب شوی چفیق اهلو ኢساقم نه رهوی ته منسوب شوی چې مثلا ني وزنان را وعده نه دے کله او د هغه حمل کارش نو دا دلیل د ری خبرې نه چلی زینا و بدکاری کردنو دیازا دیل با هم حادم مرکوالیش لیکن نور ایمد داوی چیزا حادم در دیری و حساس مسلده او حمل چیزا ندیب پتر نلید دیگه دا امکانات شتی چیزی کاشوی پری که ازیم خبر چې چیزا حمل نی اندر تو ریایه که کسی دیکر کڑی را، عبدالحلیل اکنوی سیمید. خاندان کی او زنانه و او اغا زنانه چوانو دا عغیز حمل خکارکی دلک. بیشی کلا خاص وقت پورشو، اغیز تکریب جوڑشو، زنانه چوانو اغمورت را جمعشو، او بیشی کم دیو، اغمورت را جمعشو، بس اسی بادوو تاو داشتو، ایس نو بس کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل با دوه اندې نو داسې زوري نه چې انسان خټه خټه شو د نړۍ هماني استريش نه او اې درو حدود به شوبار پکې وي او یم الله زمانه پالا قدمي لولا اي يقول الناس ک چرته خلق زاده عمر په کتاب الله چی زیادته کله عمر په کتاب الله کې لکتبته حنمه ملک الیدا وراره جمشته په تو تفسیر بنازه راضی چې فانلا پی آیت الرجم للغاية درجه هم دین مراد پر جو مهمان من الله دا چې نا مراده حدیث ته نه لري دا په حکم دا آیات وای او صلی محمد و سلم علیه الامر قال حدثني يزيد بن معاذ بن حذال بن علي قال كان بن مالك يروي عليه رحمه الله ما يزيد بن مالك واقع غير جمشوه غزي فكي او كافي روايتهم في باب كره نقل قد ادى مسلسل ليس متعلق معاذ بن مالك باره دا يزيد بن نعيم بن حذال واي چه ده اتیمو پا کپالت ده پلار دماغی که من ده اجاریی ده محلی تورسیدو کپت بی علی سرم ده ما پلار رتوید نبی علی السلام و خبر که پاسکتا کرنی کلیشه سر پاره بخنا و واری ده ما پلار ده ارادو پا سره سرم چکلیش په پا کسی مخرجوید و تلالار دهوی چه دغم آیز راغید نبی علی السلام و خاطر نوید اید اللہ پیغمبره ما زینا کردنی نو در په بابا ني كتاب الله نه بي رسالتم اعتراض دي او الله په ما دي نا کولا وترموني كتاب الله نبي رسالتم اعتراض كون نه الله په امر ما دي نا کول الله تا قال د خبر تلور کر تا وکلل چنجم السلام دادا د امام ابو حني پري رحمه الله امام په اقرار باندې چې حد څه به تیریږي د دینانو سلوور کوله اقرار په. الود د امام په رضواني انقلاب د مجلس شرط ته امام احمد په رضواني انقلاب په مجلس د اقرار زوري نه دي. خدا خبره دې ساتو چې دا انقلاب او د مجلس د اقرار کولو کې زوري دي. د قاضی نه ترانځ په دموکه باندې د ماایز مجلس بدل شي اگر چې د نویو د طلب مجلس نو انو را یو په نیس باندې یو ذل اقرار هم کاپره ضروره ضرورت نشته امام دی وی چې مصالحات سره شاهادت کوي ضروره کتابه اقرار ما هم ضروره کوي حديث ګمدار الله الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ایتان کار کړلې ده ترا خبر او ضروره کوي نو问题 من چا سره مې له شوي پلان کوي سره نبی رسول موي حل زاجا ته ډډه وصل کول وغه او نبی رسول موي یو دیو ته پروتوي اوغه نبی رسول موي جما دي وصل اوغه نو امرو په دې نبیزم کې رجم شي دي دي کې علماء یو مسئلے جوړ کړي دا هغه چې حضور د امام په مسجد ترجم کې شرط او په شرط نه نوویس اوی چه ده شواپی و حنابیلو پنیز شرطه و ده حناب و مالکیو پنیز شرطه او دا زمنگ دلیل دید لیکن زمنگ ایما داوي داویی چه اکی دیشی نبی علیه سلیات و سلام پا دغم و قباندی لکه رستوی او روایت راشی ده آغامیدیه ببارکی جنبی علیه سلامی و گرده گرده راواغیست و آغیبی ویشتا دګم د اوغره جبیه د ویتشل الحرتي کال جریزم کیتانو کراچره جم شو بیا مونږ دو درد کمر نو پریا شروع نو شروع شومړ دی والی او غلط پس روان میلاو شود عبد الله ابن اونیس او طالب صبر اجد شو اصحاب د ددنې ورونه مغراوی تسد رب وذیبی بایرو سک تیر تر رب او فرماوه مست دربی پر نو قتل کړو جدید مسائلو کنن سوا دام صلاح زیری بحث چلید اللہ چا آیا داکم انسان چی نحسینی او دے زیناو کی رجم دداغ حکمی نو آیا دا پا مشینی او پا توپک وشتل جائز دی کنری جن مقصد رای چی نظر دے مرشی کانا مقصد خودمار کول دی کمرو چوزن پاک ریر تکلیب جوڑی نو علماء تقریبا دا تحقیق کړی چې او په ټوپک یوه ماشينداري وشتل جاي دي او د انتشار څوک یو لري خاط ته وې وې کوم عمران تبخ دی حدیث اطلاع د دنیا کې د وظیفه او تیر طرفه مشره پیار هغه نبی رسوال په ذکرلو ځالک دا په ذکر کلام نبی اسلامي تاسو ورنپره او دغه را کرې توبه استلوي الله په دبان دې رباني کړي وي دینه دا خبر ثابت شو چې کله یو څړی اقرار وکړي او وایي خپل <سؤال> اقرار نه انکار وکړي نو او دا قول <سؤال> د جمهور دې البته ان بي للا او بصره خا او اذا الفاضلي شوف هل تركت موه دامات بیان کړني حسنني محمد وي چې دامات بیان کړني منشي تم سوکم چې تاسو واله زړود اسلم کبيرين ان ډیرو که څونو مات بیان چانه چې پاوته همت نه لګو او دایوین ولم عرف هذا حیث چې د ما ته نو معو او ما ته بیایان نظر د د مقصد دا چې د مقصد د نه پو د نونظرلم د جایر دوله خواته معته کسان د سرقب نه بیا چې نوې سرم و تهویللو چې کله دوو جزا مع جز پزه د کمرو نه ځګه چې کلتهه حالله ترکته مولیم نه پرېښو او مقصد د نه پوهږپ دا وی وراره ډېر په دغه پرېما په دې حدیث زمون په وچا کې چې دغه سړی مون مو چې کړ دغه وشتو او په کمرو میشتو نو د بیا مونږ درد کمر چغي وکړي ما اې زمو خپل ما په کده لږه مردا زغب القوب قتل وغروني من نفس او دیو په دوکه چې وا چور ما غره په زمانه ایو جام دا وچی دا ستريګلو نو يم اني حزال هغه ډير چې دوی دیتات مو په استبدام را نه وي پدې ترې نو هغه چې ما اشیا مدکان پدکان پدکان اود یو خبر کړم چې به له ما نه وډی نه خلایې ته دې کتلم چې کله مونږ نه به راځو ته په خبر کوو امیر سره ویلی نو به یې خوړو وجیت مو ني ماته وجین دراوو اسکو لیس اراستم چې تحقیق ولر دا په امره ده چې دا چې دا کوم خبره کینو اېدې خبره درده وځنه ده کې یو کنه ده انکار کوي په معنی ترکه حدیث هادي نه هڅې په هادي نه په حالت سینو نو نوې ما طریقه دا حدیثونه چې خا دا دی مقصد د پاره نوې نه مسلک معلوم شو ردم دمد دک انکار دی او کې اقرار نه نو حد نسق خدا نه خپل <سؤال> فهم نه بلکې جمهور امداو چې انکار وکي نو ساري د کیدا ثقته یه او مخزن د امدو چې مونږ درنه تحقیقاتو چې دا چې دایته و هی نه درد و جن نه و هی او کنه دې انکار کوي کد در دوځنی نه به او ټیک ده مشته کی یو کلی انکار کوي بیا با حد صاف شیدا و ما اچھا دا خبرې څه نه بیرته راځم ته پوزګل دا څلې و نه نه هیڅ دا کار یو څکلې و پاو او امر به يرجمه پنتری کوي پروجمه ور مسل ديالي دي دي کرا نه چنه میرے ترابي مون نو کړه چنا چرو سګن روايتن را دي شمائح كلا رجم شو نه پاواني مون نو شوي ايمام بوخاري تي روايتونه ذکر کړل چې مونږ په شي او پدغه ورته او پښتبي دا اختلافی شي د بوخاری ترمذی روایت دمالنی نو شوه پی امام بوخاری چه ورا اندازه چ شوه او پی او مسلم کی دې باره کې څه ذکر ده ایسپاټ یې دنه فنیش ته دا سره وڅ په حضور کې څوک مرش شبادي وای چې دا چې مشهور او مقتدا خلق وته نه حاضریږي او عام خلق حاضرې لیکن جمهور امدا وای ینه پدې کې لاندې او ټوله یو شان مسلمان جنازي تبرازی وای 20 د هاله ذکر کې څنګه څل <سؤال> او لڼ څل او اوزن دتي غټ غټ کوڼاټیو غټ غټ خپې چی وي دبه نه ساده راو نه وڅور درکایو چې zina کړل نبی عليه السلام یې یو څه خپل کړو دی نه دی ذلیل zina کړل اخر نه ذلیل مراد ته کوم وروښتو باندې ملي سلام ته ورو خپل لوي الله وبرک رکلما نه پرنه په سميل الله کله چې مونږه دې ګلو الله پدارکین پاتې چیږي ورستې دیو نه یو څلې لَهِيُ نَبِي بُنچي دا غ بڑا ري وي که نبي مې تيزي پښاندا بڑا ري د پیسو دا 300 پیسو ني او بړي يم نو اهد اهل او بخشش کوي یوې د دیوتا نشوډو یو ټکه مراتي نامینه خبردار ک الله پاک مال قدرت را کوې او ریواني توقام خذبا سغفرين سدا ور کوم په داس طریقې چې د زنا نه او نه یا بعد حدتنا مصدقه حدتنا ابو اوان جوازي خربان پريدني دبيرون و بدر ارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جني مالكين اقفوا ما بدرني ان ذكر الله ته بعض علماوي کی غو او النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم احمد قال اخبرنا اسرائيل ان في ماضي ان قال جاء مالك <سؤال> دا حدثنا موتمس ما حدثنا جريمه قال حدثني قالا عن درم تن النبي صلى الله او غمضت لا تغقين كم 10 مسكي غمزان یا استرگ دیو تا او نظر تیری پرجتا و لکتا او اینا امبیر ایسا فنکتا اغصاب افتو بجتا سخینا او اولا مستمال رو جا لکتا او او او قالا پای نظاری کمارا برجمه اولا میذکر موسا او ام نیبازا نمز واحب اچا حتی آغامت <متحدث> تزیج غیب شرے ذالک اغذکر اشاره اشارت من کستان پی ذالک اغپرک تا اشارت او یاو کمای غیب المرود فی المکحال سنج غیبی سلایی پا برنجروم کی ورشای پیل بیر اور او تمبیل سلامی تزینا پیجنی او او مای اتیانک علیتا حراموتا اجرات لکه سره د خپل خلنو حلاله نبی ته ویل کال سيدار کې وي درا ده کومه پاک نو امر وګ په دې رجم دو قصور نو د نرمل چې یو په کې خپل ملګري وګورې دي اغه تا چې الله او د ځان پرنه هر تر دې چې رجم شو پشان دا رجم نسبی وشته و پشان دا دې دوه نه په مېر اسلام 103 شو سهونه وي او لکه 7 دی وروستارو نه دی شو نه اسلام تیر شو په موردار دیوخر شاعر مریدی چې پورتې نیولې وي خو دې خپې ته تاسو کو نه مېر اسلام څنګه شو او مونږ دا اېلا لا پیغمبر نه مېر اسلام کو او وګورې د موردار دی خر کیدې چې دیوبس ورلای و د دې کې داوي یا خرزه کته جوړ ځای کوو نو بیرته موږ ته هیڅ شي پچی نو یاد الله پیغمبران سوغ داوري نو بیرته موږ تاسو دلته لرګنی لري زه د خضرونو او سوډر ته دې ته خوراک درینه او زماري پاغذر قدمي زموږ ساده خلاص کې اوس او نه رونو جنت کېږي او پیوي پاګي کې ځانې قربان کو تاسو په غیبت کوي نري کولی کار وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ او عيدگاو نو دغه دا درجهم کو دینه با خلق دا خبره کړل چې جنازګاه په حکم دا جماعت کې نه ده ځکه دا نه خوې نه بدلې او ابي بن حاضر فرید لال رد کړل چې دا لازم نه ده چې عین په مصلاه کې اړ طرف تري ځوان چې باذ روایت کړی چې دا بغي او الغرقت طرف ته بوله او قلت کې رجم کړی درځ کو دا راکانو او تقدیر نولاندی شوشوي چې د دې چې موږ له بینه ستراتو خیر خبره په دوګو هم ځې په نوک اجه د دې نم موږ تړلې او نامولا کند کنيستو وا ته ودرېد موږ بیا پګ اپ ډوکو ویشتو په لټو په کا ودڼو د منډکلا مو پښیمنډه طاتبې چې راز جانیم د کارځي نه وږي نه موږ ته ودرېد موږ ویشتو بي جلامي د حر وغرتو ګرتو د حریمه طاتبې مړشو نو به وچنه به السلام او نبا خنو وقت لو او وتر دی به دی بخانه غزه کنه چې نو غلط دی ایبرت ته اوردی به دې کنه دی دا نو پکا خبره چې آیا کند کنه شي کني شي ای سوي نه دی د سعود پر نه خد پر امام شافی ته سعود پر دروې بات ادميز بات راځي بات او جنانه د پر او کنه تل <سؤال> پکار اچھا زه حبدا غلب شروع شو سبونه چې تر دې بدوي نبی السلام نو شروع بخر او نبی سلام وک ودا یو سره چې ګناي په کتاب کې ثبت کیږي ها خليل رسول الله محمد او علي شيخه د بها وايي او علي نه وي ګورې nga tha bin ali salam cita bayan namat ki rishi cha amidia au ma'iz ibn malik kadidwan rojo ko le pas te ikrar khulna aw ya idi de um chi la wala miar jaak di urjo ne kal pas te ikrar khulna majzaar de dwan yo chi lam yatlub huma nabu yatlab karnay beher uh, salam mm ji bola us landi shart pa yo ki usande buli ki bulshande yo کچر ددا چې لاور جا کړي ورو جوړ کلوه نه پست اعتراف نه نو لم یتب حمانا طلب کولې دوانو نه اسلام د پاره د حد حریتی تا ایته ما نه او کله ول م شي دمانه دا کری دوانو یو د اقrar وکلو دوباره اقrar ترجوونه وکړ چې نیمه ترې راز وکړو نو لم يطلبهما نا طلب کونی بیلی اسلام دیو لگا گیا اسے طلب ہوئے اوپس دیو قلعہ رجم ایک رجم <تصفيق> دې ګبلک استرااله دا للاج د خپل ځان خلقي جریانه سو کارې کو بازار کې ځنانه تیر شو امشومینی ولی نو خلق راو جرش غدی سره زم چ څم پات چا <تصفيق> نبي عليه السلام تورسو نبی عليه السلام وي من ابو حزمه استاذ رديکه ماله گری پر سو غلي ناس تو یو نو جوان وي خضوها انا ابو زرده بلاليم قال شاب حزوها وي نو جوان فردي كه انا ابو حزره بلاليم رسول الله تقبل عليها النبي عليه السلام رحمت بهم توجي چ من ابو حزمه نو جوان د خبرونه ابو ی رسول نو کو ته نبي زم با چا پیروز نه د دې په کوڅو د خیر نه جواب لس نه دي معلوم نبي رحمت الله والسلام ته اهلا ته تا شادي شوده یږی او نو امر کو <سجد> نبي نے سلام <سجد> باندې راجم شو ته موږ او وی ستو जरा موږ کموکلتی پاینی پریواني په پرنيشته دي كريش صاحب کرام دا په خوري انتهادا كنستي چې دونه دتي تر دې چې مو قدرت حاصل کړو زه بیا په موشتو په کومو تګويچ په آرام شو یو ځای راغلو تک اوسې کوو دا مرجون مبارکي نوموږ بوتو نبی رسول الله مو یې دا راهله خپل دا خبي سباره کي نبی عليه السلام یې چې موایلات و عند الله غدير خوشبويد الله په ني دا بوې د مشکنه داده غپلار موږ ته کو په وصول <سؤال> نه پټکبین نه دا او د کو نیکو دبط په باندې تو وصلاتی علیه امر لا کو نه قال حدثنا قال حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد وقراش محمد قال داود قال ابن مسلما ان مسلما دين عبد الله يهاني قال ابن دجاج قال روي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومن قال حدثنا عبيد بن مليكه قال حدثنا حاء وحدثنا ابن برده اليمان قال اقرا ما عبد الله بن وادن عن جرير ان رجل يماض يراضي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اول که چې دیگر کنو فرز دیگر کوروی ورگی خبره خوشحادی شده دیگر رجم اوکر لینه دا خبر معلوم چې چی نه نقایمی په مقام دا رجم رجم قایمی ریش مقام دا جلد هلی قارسی ویگلی اما دا سوال چی نبی علیه سلاة و سلام خوب نا خطا کی دو دیگزن شو جواب د غیدادې نبی اسلام په یاد کې خطا کې د یو خبر قرار پر اتحاد نو شنو چې خبر ورکوښونه بیر اسلام ته د محسن کې دودزه نو امر درجه مه وکل <سؤال> وای او دغه راځنه محمد نوترم رحم ابو یعقوب دغه 13 شا 13 شا الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَرْحَمَةِ وَأَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَقَضَاءَ الْحَجِّ وَإِصَامَةَ نو پریجالو کی د ماجی ثمین عمرزی او په زمانہ کی د امر اجو هنه نورای دینم کی اختلاف ته په جو دینم او سو کوئی ابیه بنت فرج دې ته غامیدیه موی باریکیه موی جوهنا مرتن دا ټول یو شی دی باب تمثنی اول عمران نے حسین روایت کئ نقل کئ چه زنانووی او دمسکات دمس دغه حدیث ابان کې ریچ مینه جوه نه واغزه نبی رسول الله تعالی اجتماع zina کرلو دا حاملوا نبی رسول الله تط والسلام دا غي وجر او نبی رسول الله ارتس کوا کله چې دا وزر حملو کی فجئ بهان دا راو فلما ان وزاد کري دا وزر حملو کو جا بهان دا راو امر کو په دې نبی رسول الله فشکت علی سیبو جانی په اتره شه دې یو مسله نه اختلافي هغه د زنانه حاملوي نو دې کومه تطور د فحین د حمل کې دغیره جنشکیره بلکې پص توازن حمل نه و لیکن چې وجود احملو کې دغیره رتبه سم دسه دلا حاضر شي او کنا چې د معاشوم د او د خوراک سم شي امام شافعی او احمدوي او د ثرویت مالک نه ده تر سوپورید معشو ند پر تنظیم د تینې شوی دیره বাহাদুর شوور کې امام ابو حنیفه علیمه مالک کی روایت دارې بغیر د انتظار نا پیتا مولا لطفا دیره বাহাদুর په اگر چې روایت امام سینه د جمهور پشان هم دې صاحب د هدايتي په متن کې د ذکر کړې کم چې مذهبو لیکن نورو کتابونو د روایت تنه امام سینه ذکر کړې دلیل لآخلقو چه کموئی دماشم در پار انتظام پا کار دیں ناغرست الفاظ رازی ندیم آشم پا بارک کمچی بره در زمان پر روایت کی نی قل لی چه در ماشم راوڑو نبیل سامج پیتام پوری بیچیغ پیتامو شنالک پلاس کی سونو او دی روایت کی راغل نیچی نسمده سیکل کم خلق چوئی انتظار بنن کن دا روایت دا قویده کی مجده مجده بحباند مجده بحباند مجده پر نسبت سراغیت. اگر ویدکی سبازی راویان نیچپاغو بانی کلام باشیری بن المحاجر شد. نو دا مسترشد. جامیی پیو اترالیش شید. با امرو کنبیسن پدیم دا رجب شد. امرو کدیتو نموزیو کدیبان دی. غامی دیبان نموز شویده دیگی پرک دو. چیه مایز اگر پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک مروی دا لبې امره مونږ فکری دینه کړه نو به اسلامي قسمي پغزا ما سره په کې تو به صل <سؤال> توبا که تخسین شي په درمنه دوايو کې مدنيوالنه ځای کې او تا دا دلته افضل دینه چې ځای په خپل نوم ځوبلا داباند پر شکر علیه حجی دا مزراتي کندو کنه دیش کنه مداي مو طلا تو په نند باندې نه غږېد پر لازم نه در نه پارم امام شافعی په خپل له درتړي باندې کې تاسو کوم خپل شی او قولې سمات ورنه پی او راځي په بات او زنانه باندې کې دړي خپلې قولې یوې اسمت دیم نه پی دریم پره چې کې زباند د جناش یو په شهود نو بیا ورته د پره کنده کول په کار کې خپل قرار نه به کنده ته نشیری موعدیم غالاتیسن عبداللاء پریجام علی آنم را بازغیر رای روناى Nachtةین نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قام ساکھت انکرل بجرد دعای رضیaters را در جاتل لما انزان الغدو احدود سارن شارک chegارت لا اللہ انتا ردنی ایب carrots اگرم پ یا بعدر کریجتيما واپس کیا لکس ہی سنیolog و معزین والی فواللہ انیل قال هرجه پرجات علماء قال غلطه تو فقال هرجه اتا تری پرجات علماء اور اتوبی سبی قالت هذا قد ولدتهم اوڑے مینا بچ قال هرجه پرجه حت تفتمی اجاد بی و قد تمامته في يده شيء ياكله فامر بالسبی قد في رجل من المسلمين فامر بها فحفر لها وامر بها فرجمت وكان خالد فيمن يرجمها حاضرنه او خپل <سؤال> وجه دی ويشته په یو کاني ويشته کې دا په انګي ولګې <سؤال> دوه او تر دې بدی ويلي مینه ستره مهاله نه صبر کوې خاننده زماني پازات ته مني سمادام پلاست کې توبه سل توبه ک توبه سل توبه څوک سنواله نغ بخ نبی کې رښه امر یو پرې سترنه مونږه پوری باندې يرى لها الى الفند وقال <سؤال> قال ابو داود قال ابن برهان انه هينا وقال ابن المبارك واحد قال ابو داود فيت قال عبد الله بن عبد الله قال حدثنا زيد الريان وقال ابن هشام قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بهم وركبوا عليه وقال التودي نفخ حديث دکستان کیس نبی اسلام تراو یو کو کی وی د الله په امره ځهوم په موږ کې د الله په کتاب کې صلوات او ابلوې چې دا پریدوونکو پوحو یا کومه مخینه ته پتا و یدا چرو سری بیان نه پتلغي چې خبره کوي اجازه طلب کوي بیانم دیو کو او ایدہ الله په پیغمبر پی سلام او زمون په من کې د الله په کتاب خواته اجازه ته خبره وکول نبی رسول می خبري وکړه ناوي زماده زوي ته د مزدورو د دي سری سره وناسب ال اجر مند خدای سره متکاری وکي خلکو مال خبر راکو چې نا په زير اجم ماده یو پکې دی کې دی سړی ته چې کومه نوستل <سؤال> غړي ور کړی یا جنېمه ورکې په ماده او لمغو ته په څو کلو نو د خبرګنو چې د ما پرځې خو د سلو کورو وهلې یو کار شړلې اورځم په دغه خزرې نبی اسلامي اما او الذين بيدی خبر راځم د پادو ختمي استاذ ما دا پراس کړې چې سربوستون د کتاب نه الله هر چې ګړي ستادي وې دنا پتا رند از ویونه سل کوړي وو وه شالو یو کال او اونې ته وی اسلميتا شلان شي تعبد سره پدې تا اقرار وکړ وري و دې دا یې اقرار وکړ وې سوال الذي لك منتخبات کیدې ویل شي تاسو باندې تخلق تبتیش نه کويږي څنګه نبي زم تبتیش د پارا لاړو تړای وري دا یې جواب درې چې سلګري سری توحمد لګولې قرآن خو سنو نبي زم دا کويږي چې لاشي ایا دا خپل توهم ته پوسګی کنا اقرار کړی دی هیڅ بنت دوی متلدا چې حضور کی وکالت نش دلته څنګه وکالت شي هلکه جواب نه نه چې وکالت په حضور کی نامت صد دے چې څوړې حادثه په خپل ځای بولولي دې نشته او دلته خپل حاكم په نائب ورې ګرجراتي حکم نه دی او هر چي دا خبره کې عزرا شاہی شډوی پکاونو باندې رجم شي او دا کځ در رجم پکاونو کې پړشي او دا خلکو دا ګومان وکړي چې مرشو هغه مرشو یې نه وي د بیا به دوه بار جام شي ولی به نه شي به نه شي